Hoofstuk 176 Die beskouwing oor die maan dier Jozef en Jonatan word voortgesit in lig oor die skadewees op die maan. Binnen die huis gekom sê Jonathan en Jozef, Broer, wat sal van hierdie hoognootlottige geskiedenis word? By my arme lewe, kyk toch eers by die venster uit, die hele maan is met huid en haar weggeteer, en buiten is dit nou ontzettend onker. Ja, ja, ek het ook al dikwels van die mees geleerde heidene gehoor, dat die mens die sterre van die hemel nie mag tel nie, en ook nie te aandachtig daarna mag kyk nie, want dan sou dit makkelijk kan gebeur, dat hulle na benede op die aarde sou val. En as die mens by voorbeeld sy eie luister sou teekom, en sy sy sou neerval, dan sou hy saam met haar verloore wees. Die maan is immers ook een hemellichaam en kan aan die selfde merkwaardige wet onderworpe wees. En nou kan dit wees, dat ons al getref het, en dit het ergens gedeeltelik na benede geval op die aarde, want ek het namelijk een aantal deelkies sien wegvlieg, vallende sterre. Of ons nou dier die maan, of ons is nou dier die maan besete, so dat ons maan siek sal word, wat vir ons een groot kwelling kan word. Een van die dinge sal sekerlik die geval wees, want dat die maan nie meer bestaan nie, is een tastbare feit, maar wie dit opgeeet het, of waarin dit gegaan het, is heel te male ander vraag. En Joosef sê, Weet jy, ek het al dikwels gehoor, dat die maan en ook die zon af en toe verduister word, en dit sal ook nou heel maklik die geval kon wees, hoewel ek my nie kan herinner, dat ek ooit iets dergeliks gesien het nie. Van ouwe mense het ek gehoor dat die meesterse engele beide hierdie jimmel lichte af en toe poed, oppoeds, soos ons in lamp oppoets as die pit het vol roet gebrand het, waarby dit tijdens hierdie werk op aarde dan vanzelfsprekend iets wat donker word, en dit sou ook nou sekerlik die geval kon wees. Want die fabel dat die draak beide jimmel lichame begin verslind, is dit dom en hoort by die duistere huidendom. Terwyl Jozef en Jonathan so met mekaar oor die maan gepraat het, het die maan aan die ander sy weer sigbaar begin word. Die kinders en die seens van Jozef het het opgemerk en gesê, Kyk, kyk, die maan kom alweer te voorskyn. Beide het na buiten uitgekyk en daar het een steen van Jonathan se hart afgeval, omdat hy die maan nou weer te siene gekry het. Toe het Jozef weer aan die kyntjie gevra hoe soe iets toch sou werk, maar die kyntjie sê, na die armsalige maan toch eerste voorskyn kom uit die skade wat die aarde daarop werp, dan eers sal ons sien of dit verander het. Die aarde is immers geen lichaam sonder einde nie, maar is rond soos een pampelmoes wat ek so pas opgeeet het. Dit zweef vry rond en daaromheen is eindeloze vrye ruimte, Daarom kan die strale van die son dit altyd van alle kante belig. Dis moet die groot aarde toch ook in skade werp en kom die maan daarin, dan word die maan donker, omdat ook hy dier die son verlig word. Meer vertel ek jylle echter nie. Nou het Jozef en Jonathan mekaar aangekyk en nie geweet wat om daarop te antwoord nie.